لو تو بالحرب تاسو ته خبر درقم پجن دګی على سواء په برابر او تاسو با پمات اولدوا دی کی برابر برابر وی وخ مستوی علم بالحرب او این ندری ما ته پتن لګی اقریبون جنس دې دی ام بعید ما او کلری دی اغه قیامت او عذاب تو عدون ز د پیغمبر د خدای سره د خبر نه ای ان خدای الله تعالی چې یعلم الجحرا دی پویگی پزور من القول بل پی فلم دی کوره دا د دې سبب اکتفا پیگی دی پیگی پزور سره د بیان نو د پیل نو او یعلم او پی اغا اغه ما تک تمون چې کم پیل او قول په پټه کوي او وین ادری دا پیغمبر د خدای سره دا خبر نه دی ضروری وین ادری و ما ته پته نګي لعنهو شاید چې دا تاخير د عذاب نارښتواني دا عذاب دی چدي فتنتن لكم دا امتحان مستا سره پاره او ما تا او دا نه پوی تر وخت ته د اجل پوري قال او چې دی نو ابراهیم اڅو د پیغمبر د خدای بيتا چې ربحقم بالحق ای پروردګارا ته پسلو کې حکدا مانه چې زده مستحق ما هغه دما ته حق وکي چې دوی مستحق دي هغه دوی په حق پیسې لاو کې او الله پا وي چې پیغمبر د خدای پا وي چې ربنا الرحمان المستعانوا علامات صفون او رب نو پروردګان ته مونږه الرحمان مهربان بچا دی المستعانوا چې طلب د امداد کول شه دنه علامات هغه سماندی تصفون چتا شی بیانوي با پشان د منزل کی چې خدای دی پشان د منزل کی چې قران دی پشان د منزل علی کی چې رسول الله دی مست ذری مخوره الحج بسم الله نبی دی اته بیا آیتونه مبارک دي اونی به شي په اړه د مقدمه بسم الله الرحمن الرحيم ذې موضوع چي دا د چدنوګې کڅدي نجات یوم المجازات نجات یوم المجازات نجات چدي دې یوم المجازات چدي موقوفن التعلق مع الله تعالی دا مو خوب دی په اخلاص ته تعلق چې تعلق و کې خاص کاو خالص کړه کا الله تعالی سره بس نجابت به امو بی الله رحمن جلل فرمای بسم الله الرحمن الرحیم یا یوحنا صدق اے خلقو تاسو یېږئ ربکم د خپل پروردگار اګه دا ر지도 الله دا عذاب نه ځان وساتې چې توا ته بيدریو کې ادا ولیمتان شته امر بتقوا وک ها دا ګوره دلیل دی ان زلزله الساعه شيئون عظیم یقینا حرکت تا قیامت تا حرکت قیامت چي دي غشخ حرکت تا قیامت چي دي او شی عظیم دی نو لاګه د פאר تیاری پکانتي کنه دی پکار دی دې کی کنه لها او له ها ز تخوا بالتقوا بس پدی کی د دا خبره ده چې دا زلزله تو ساعت چې دینه دا شې دی عبد الله ابن عباس شه وای چې زلزله تو ساعت چې دی این قیامت زلزلت ساعت چی دی دان حرکت عین قیام قیامت کی دی دان رویت عبداللہ ابن عباس دان عین بس قیامت تی بس زلزل عبارت تا قیامت نشو ایمام شادی ہوئی چنجی دان چی کم دیز زلزلت چی دان دان قرب ساعت کے دان دان اس قیامت تا دان او پس ته دې زلزلې نه بنور روکي جي د مغرب نه بروکي امام شعي امير المؤمنين په حديث او تفسير چې دې زلزلينه به روستو نور د دې مغرب د طرف نه روکي نو نه د عينه قيامت نه بلکې قرب قيامت دي قلت جي لكن علماء ولي کلی دي کته حقیقت ته یو کتل نجماله خبر شي قلت جي په است لا غنشتہ پې کنا د دې په ما باندې نشتا یو کې یو زلزلہ په عینې قیامت کې دا او بل زلزلہ په قرب قیامت کې دا دا حقیقت دا مسراتی الله په کوم یو یانې دا دا یو رو م چې کنا دا د ترونه اروز تره پاره زرتي ترونه یوما یوم ترونها کترونها یوم دبوینه دا زلزله په اغرز پدقرز یعنی یوم پدقرز ترونها تبوینه دا زلزله تزحلوا چ غافل بشی كل مربعه جار الله وی چ مرجعات پتی سرا اغزنا مت وی چ بلپیل تی ورکې یو مرجعدی نو مرزی بل قوتي ورکاونکي او مرزي اچ دي نو بل پیل تي ورکاونکي كل ارج کم دي تي ورکاونکي بل پیل عم ما د اغ بچينا اربع ارزعتو چې دی وت ته ورکاو ما چې دی وت ته ورکاو نو د خپل بچي بسل ددين بغافل شي د تې ور کول نه مخابله شي او په دې فریدي او سره د دینه چې د دې مور په دی رزيعه باندې په تې ور کولو کې کم شفقت دي د پبل کارشته تک دي به او تذعو وضع تذعو فمنه تشخ تودي او بغردي كل ذات حمل ارى كل ذات حمل ار چې کم دینو کې کې حبلا ارحاملا حملها حملها معفيت نه ها اگ چر دی پخیشه کی دی دا بقیدی دا ب اوغردی یان ساقط پکی لدے hebat توجہنا دوشوی دریم دریم علامه د دی بوغ مت رنا سوکارا تبوینه خلق نشع او ما هم من شراب من الخمر وی نتی پنه شباندې لسنا او درغنا د شرابونه ولکن عذاب الله شدید لیکن عذاب د خدای په توقور دی سختې نو په لیزان ترناسه سوکارا ردی ونه خل پنی چې پنه شوان دي الله پخوي تو صلاح دې کهی او من الناس به دخل کونه من اغسوتی ولا مولکل دې چې د انزر بن حانش او د مرګ نذر ابن حارث او وغيرها یوجادل فی الله چدی گفتگو کوي او دی جګړی کوي فی الله پزات او پسپات ته خدای کی پزات ته خدای کی او پسپات ته خدای کی او موجوده ته خدای کی دیگر علم بی د دلیل عقلی او نقلیه ایسا سند وسره نشته د دلیل عقلی شته ان نقلیه شته او اسکه خبره بلات د سرکش دي نو د هر شیطان سرکش په کامل تسلط دي مسؤلاته اندازه خبردار نه راځه سچا خبردار چې ویت تبیو عادی تابع دي ری کوي کل شیطانم مریض د هر شیطان سرکش چې کوم شیطان سرکش دي هغه په د تسلط دي او كتب علی او لیکل شو دي فازل کې حکم کړی چې په دې پاندل کې پدې شیطان چانه شاندار دي من توالا هو چا چر د سره دوستی قایم کړه آتا بيداری ده دوکړه نه په انحو دا شیطان چې دی رب له هو دی ګمناکۍ او یحدی ہے او دی برابرۍ د ته دعوت دا ور کوي اله الاذاب الشیر اله اسباب عذاب الشیر اسباب و عذاب صحته شخت عذاب تا خلق ته دامت ورکي الله حرب الجلال فرمای یا یوحنا سو اے خلکو ان کنتم دا بسرازه خیري دا دلیل ان پوسیږي په باس بعد الموت جته دلیل ان پوسیوي ان پسي اوبل کا خیري پر رازي دلیل افاقی ان پسي منته ذات ته انسان دا طرف نه افاقی منته دنه بیرون د تبقش مندلایل لباس بعد الموت خدای قائمي او په توحید د ټوړ خبر اے خلقو ان كنتم کچرته تاسو فيه ريبن پږي په شپ شوبه کیه منل باس د باس بعد الموت نا ندا شک مخه و اے ندا په اننا چدي داجو داجواب دي نا دا علت جواب به محسوب دي فمزيل ريبكم ولي فانا خلقنا زايله داستانس شک شوبه زايله داستانس شک شوبه چې ده دا زايله داسته ولي فإنا خلقناکم زګ چې موږ تاسو پیدا کړی یو راز تاسو پیدا کړی په اعتبار د اصل آدم عليه السلام دی یا په اعتبار د مادي بي دي من تراب هند خورنا ثم من طین او بیا دن طین یا نه د الوادم بیا پیدا کړي دغه په او ثم من علکاتین او بیا د بنی جامیدنا على كسويا او دمي او خونې جامد راغوي انت خونې جامد ته وي ثم او بیا د مزغینم پیدا کړی مزغد ستوي به کی کنه لحمتن قدر ما يمزغو دوم رغوه خته به کیږي چې هغه چې کم دین او قابل ده جوړی په هغه خونوک صحیح ګې قابل ده جوړی په هغه خونوک چې بوټه رغوه مصداق دا موټه دغه خو بیا د قسمه را مخلقه تن پرې چې اندامونه برابرۍ مخلقه ما تام الخلق او غیر مخلقه چې اندامونه برابر ندي او الله وی دا کان مول وکړو لنوب یې نه را کوم کما لا قدرتینا پرې کې چې موږ بیان کوتا څو خپل کامل قدرت جزباس باد الموت کولی شمه بل و نقيرو او منگا قرار درکوتا ستا ونقررکم دا قصبه کیه دی منگا قرار درکوتا ستا فیل ارخام پیگی پا غرخیمو پا بچ دانو دمو مینو که ما نشا سورچه د منگا خوخی تر اجل مصمبه پوری لی خروج کم من بدن الام اغسده چاگست الویخ پیگی اغسد یلکا چاگست پگ میشتی دی او لس میشتی تر دووقال او یما مزوم په دووقال قايل دي ثم نخرجكم او بما منك تاسو روبا شرففلن دا طفلن دا د جنس به معنی اطفال دي دغه کنده طفل په معنا د اطفال کی وړي زکچه د زمير د جمع نه حال دي قم روبا شتا سو په حال او کون شتا سو کې اطفالن چې دا ته د جمع حال نه مدحل او د زول حال په مآبند کومه تواقات ضروری دي کړي دي ضروری دي را دې امانه شو ثم لي او بیا د دې لپاره چې تاسو کم دینو کې کسو تاسو اوراسې کې منګ تاسو ثم نعمركم لتبلغوا اصل کټه کہ دا څه ده دا لي تبلغو متعلق ته پاموځو پوري ثم نعمركم لتبلغوا بیا مونږ تاسو عمر درکو یه ده پرشتان سو قرسه گئی قسمه مخلوق دی سو دی خبر پکر کبی دره قسمه خلق دی چلی تبلوگا شددکم دا قسم اول دی چتان سو رسه گئی اخبر قووت دا دا اشد چی دی دا دا دیر شنا تر سلوی اختوکالو پوری پاس لگا زبردست غنفوان شباب دی مضبوط کنا آقل مضبوطی او بدن خی دا شهر خن دا دیر شکاننا ترسلوی اختکار رو پوری دا زمانا دا اشد دا اشد جمع دا جمع دا چکا دا گره خان قسم اول شو دویم قسم سانی تا راشا او ومن کم او بازی بتان سکر آن سوکتی یعیو توفا قبل بلوغ الاشد رم بیدا دینے چا اشد دلانه دی رسی دا ما شوم وپات چو ما شوم وپات چو لا سری دویم قسم شو دریم قسم تا راشا ومن کم من یر آپ دا بنت دا درم تاسو سم ستاسو شو اغه پاجہ وتاسکه انسو ته چې دی واپس کول شي الا ارذ العمر اغه ډیر خصیس عمر تا اغه ډیر د کمزورې عمر تا او لمولی کړی دی پېګ کنه چې پنځه او یا عمر دی تر آخر د عمر پورې پنځه او یا کان نه اخوه عمر دی پنځه او یا کان لکه ای نه علمہ د دې لپاره وګوره تو خبره کړې وایږي چې علماء او نیکان څوک چې قران شریف دیروي د دې عمر بن ابي خداساتي عمر بن ابي خداساتي ترخرفوري چې قران شریف نیروي د دې عمر بن ابي خداساتي د دې خصيص یعنی د سمانه یعنی د د بحث دی ها کومه چې کنه نو عم بده په د دې لپاره چې د پینځه ممبادله من تا دا کرام شه مبارک رويتي سو کنه شی ډیر وای ددا سر ازاله ته مرنه خدای ساتي